Vrienden, goeiemorgen, ek is dankbaar om saam met julle vanochtend te keier Ons is nou weliswaar nie in een karavaanpark, soos wat julle denkt nie, maar Ek sit soms hier op ons kerkgronde, by my bos waar Ek het besluit om nou nie die voel mondie te doen nie um, Misschien is daar van julle wat ook al wonder, maar Janse oud en sy vluit is ek al opgeraak In hierdie tyd van inperking, want dis moes maar wat ons doen Ons het lief is vir kamp, ons het lief is vir jacht ons wat lief is vir die buitenlewe, maar ek het nou nie vir my vierkie aangepakt nie, maar ek raam vir my koeldrinkie geskink, wat ek daarom saam met julle kan geniet. Vrienden, ons is in hierdie tyd van inperking so bewus van, van ons inperking, van die verlieze wat ons beleef dat ons allemaal maar een weenslijse het, van as ons nou eers hier uitkom, daar is een klomgoed wat ek wens om te kan doen, ek wens om by een haarkapper uit te kom, dat hulle net my haare kan knip, of my haare kan kleer, um, ek weens, uh, dat ons net meer as 5 kilometer radius van ons huis af mag oefen, mag fiets rij, op een tennisbaan kan kom, of ergens op die strand mag wees, en dan saan nog hierdie wonderlijke, wish. Online winkel ook, enig iets op die aarde wat jy wens, kan nou amper daar kry. Die ander woord wat ons in hierdie tyd gebruik, en ek is een van hulle, is die woordkie, ook hoop. Maar dan in hierdie context, ek hoop, dat die inperking gauw voorby gaan wees, dat ek weer kan gaan kamp. Nie alleen nie, want dit kan ek hier uh, amper op my werf ook doen. Uh, kamp is juist lekker wanneer jy dit saam met vrienden kan doen saam met ander mense, die natuurskoon kan geniet en kan keier. So ek hoop, dat die inperking vinnig voorbij sal wees, en dat die weer mooi sal wees, dat my vriende sal invillig, en dat ons een lekker keier sal maak, na afloop van hierdie inperking. Ek hoop, dat dit so sal realiseer. Nou dis waar we oor ons vanochtend gaan praat, oor hoop. En ek wil vanochtendse eredienst begin, dier aantal Colossiens 1 vers 27, waar Paulus skrywe, hy sê, Christus is in jylle, hy is jylle hoop. Christus is in jylle, hy is jylle hoop. Vrienden, mag dit jylle rustig stem van ochend, om te weet, dat die hoop, Jesus Christus, in jylle is en ook hier by ons is, wanneer ons vanochtend saam aan bid. Kom ons bid saam. Heere, ek is moeg, laat my ris vind in u, in u eerder as in gezondheid, of skoonheid, eer of status, mag of waardigheid, kennis of vernuf, skenk my die genade om in u te ris, Boe alle aardse reiktom en kinste, roem en lof, vreegde of bevrediging. Boe alle wereldse hoop en beloftes, begeertes en verdienste. Boe al die gaves wat u my kan gee, begeer ek jy self die meeste van alles. God, skepper van alle sienlike en onsienlike dinge, en u alleen vind my hart sy diepste rus. Amen. Vriend, ek lees die afloppe week een tekst in Job 8 vers 13 wat ek miskien verlangt dat jy misgelees het. Daar is dan die gebeur met mense wat van God vergeet. Voor hierdie mense wat hulle nie aan God steer nie, is daar nie een stikkie hoop oor nie. Ek wil het weerlees, die selfde gebeur met mense wat van God vergeet, vir hierdie mense wat hulle nie aan God steer nie, is daar nie een stikkie hoop oor nie. Vrienden, ons sien hierdie waarheid oorals waar ons beweeg. Hoe verder een mens van God af beweeg, hoe minder hoop het jy. Die teenoorgestel is ook waar, hoe nader ons aan God beweeg en leef, hoe meer hoop het ons. As ons so bykie rondom ons kyk en, en, ons, en ons probeer soek vir die mees hoopvolle mense op ons planeet, sal jy ontdek, dis die mense wat naby aan God leef. Die mense wat juist hooploos is, is die mense wat ver van God af is. In hierdie uitsonderlijke tyd waar ons leef, plaas mense nogal op baie goeders hulle hoop. Ek hoor in my gesprek met mense, dat hulle, hulle hoop plaas op die president, wat die ekonomie moet kiekstaart. Dat mense hulle hoop plaas op die ontdekking van die eendstof, wat sal help vir COVID-19. Ek hoor by mense, dat hulle hoop plaas, op ja op kos bronne wat genoeg sal wees vir honger mense sodat ons in hierdie tyd kan weerkom. Vriende, kan ek vanoggend jou babbels so 'n bietjie bas? Ons hoop lê nie in 'n ampule met enstof wat vir ons immuniteit gaan gee teen COVID-19. Ons hoop lê ook nie in 'n regering of in 'n persoon wat die ekonomie vir ons moet aan die gang kry nie. Ons hoop leen nie op, een ruiter, op een wit perd nie. Ons hoop is, op een ander persoon, die een wat onlangs, met goeie vrijdag, aan die kruis gehang het, vir ons gesterf het, en vir ons opgestaan het, Jesus Christus. En is my opvallend, dat ons in die tyd waar ons leef, nogal een behoefte het, aan hoop, en dis my gebed, dat hierdie, pandemie ook weer mense sal help om met nieuwe oor te kyk na dit wat hulle hoop gee in hierdie leven ons het allemaal half hierdie nieuwe inspuiting van hoop nodig anders is ons die heel tyd om in die verkeerde richting te beer weg van God af. want as ek weg van God af afdruis dan het ek nie hoop nie as ek nader aan God beweeg dan het ons hoop het ons in Job gelees. Wat is hoop? Misschien moet ek begin weer te sê wat hoop nie is nie, dit is nie optimisme nie. Optimisme uh, is half um, een sielkindige term, hoop is een theologische term. Optimisme sê, dit is nie heeltemaal so bad nie, dit gaan morgen beter gaan met ons. Intussen weet ons, dit gaan nie morgen beter kan gaan met ons. Nie. Ons is so diep in die moeilijkheid, daar is nie een kans, dit sal morgen beter gaan nie. Optimisme sê, morgen gaan die son weer skyn, terwyl ons weet, morgen voorspeel hulle reen en bewolktheid, en sal die son sy gezig, nie weer, morgen vir ons wys nie. Optimisme, is een wonderlijke ding, maar het help ons net tot op een punt dit help ons net in omstandighede wat ons kan beheer kom ek gebruik een voorbeeld om dit te verduidelik die vrou is optimistisch dat haar man die gras sal snui sy het beheer oor die omstandighede sy weet dat sy lang genoeg kerm en kla dat die man sal inwillig in die gras sal snui so haar optimisme gaan vaar iets beteken maar is omdat sy beheer het oor die omstandighede optimisme is dikwils om die realiteit mis te kyk. Dis om in slechte omstandighede te staan en te sê, Jo, dis, dis, dis nie so bad nie. Terwijl hoop kom sê, Dis slech. Dis bitter slech, die omstandighede waar ons nou is, maar ten spuite daarvan, hou ek aan om te gloe. Hou ek aan om vast te hou aan Christus wat my hoop is. Dis hoop. Optimisme, kyk die realiteit mis. Hoop, kyk die realiteit vir die in die oor. Iemand skryf oor hoop en dan sê hy, jy kry eindelijk drie soorte hoop. Jy kry een hoop wat net wens, dis die wishful thinking, ek wens as ek nou slag in die dorp kom, dat die robot van my sal groen slaan, dat ek toch vinniger by my bestemming kan kom, daai robot sal oorslaan, wanneer die timer dit so bepaal het. Dis wishful thinking, om te wens dat die robot vinniger sal oorslaan, as wat dit gister gedoen het. Om te wens, gee eindelijk vir ons valse hoop. Die tweede vorm van hoop, is, is een hoop wat net die heel tyd vervag. Nou, dis nou weer bykie anders as die wens, Die verwachting uh, beteken dat ek van my kant af iets gedoen het en nou verwacht ek dat daar uitkom sal wees. Ek het as boer bijvoorbeeld die aardappel in die grond gesit, ek het water en kunstmis gegee en ek verwacht dat daar opbreng sal wees. Ongelukkig weet ons, dat dit wat ons verwacht nie altyd realiseer nie. Dis onzeker, dit hang van soeveel dinge af, Dit mag wees dat ek een mishoos kry. Ons praat dikwels daarvan dat die vrou verwag. Na 9 maand om die babiekie kom, daar is een En toch is daar baie van ons mense wat die belevinges al gehaat het dat daar een miskraam was en dat daar niks gekom het van hierdie babiekie wat geboore so word nie. So om net te verwag, is ook riskant, dis eindelik, een valse hoop. En dan is daar echte hoop. Echte hoop is nie wishful thinking nie. Echte hoop is nie om te dink, ek het van my kant af iets gedoen, en nou verwag ek, dat daar een sekere uitkomst, of resultaat moet wees nie. Echte hoop, is seker en vast. Dis die hoop, wat ek en jy moet bou Hebreus 6 vers 19, sê vir ons die volgende hierdie hoop besit ons as een veilige en onbeweeglijke levensanker hierdie echte hoop besit ons as een veilige en onbeweeglike levensanker, en die drie woorkies staan vir my uit, die woorkie veilig, dis betrouwbaar jy kan jou lewe daar op waag tweede woorkie, onbeweeglik Dis stabiel, dis onveranderlik, dis standvastig, dis hoe hierdie hoop is. En die derde woord is anker. Hierdie type hoop, hierdie echte hoop, is vir ons een levens anker. Iemand skryf en dan sê, mens kan weke lang sonder kost klaakom, miskien vir ons wat nou in die inperkingstijd is, dat het nog bykie langer, want ons het baie reserves opgebouw, uh, mens kan daar sonder water, Klaarkom, jy kan my nie te sonder sierstof klaarkom, maar jy kan nie een sekond sonder hoop oorleef nie die anker in ons lewe is nie geld nie dis nie politieke leiers nie dis nie eendstoffe nie dis niks anders nie as Jesus Christus en dis die twee funksies van die anker nie wat, wat die skip het dit keer dat die skip wegdryf Daar is een lang ketting tussen die boot en die anker en die boot kan so bykie in die radius rondbeweeg in die storm maar die anker keer dat Daai skip nie wegdruif nie. En ons weet hoe makkelijk dit is om weg te druif in ons dag. Daarom is hoop vir ons hierdie anker wat keer dat ons nie wegdruif nie. Dat ons nie wegbeweeg van God af nie. En dan gee die anker ook stabiliteit in storms. Die meeste groot, sterk anker sêke punte wat in die bodem van die see kan vashaak, wat standvastigheid en stabiliteit vir die boot sal gee. Uh, en ons weet dit vriende, ons het daai anker in hierdie leven nodig. Ons gaan um, in storms beland, ons gaan in tye kom waar ons voel maar ma die golwe Is, is te erg, en, en ons gaan het nie maakie, te sikketuie wat ons hierdie hoop, hierdie echte hoop nodig het, wat vir ons levensanker is, waar soek ek hierdie hoop, mense soek dit dikwels aan die onderkant van die botel, hulle soek dit in die pillen wat hulle drink, hulle soek dit in die bankbalans wat hulle het, hulle soek dit in die entertainment wat hulle najaag, hulle soek dit, En die affairs wat hulle aanknoop, waar krij ek hierdie hoop? Disse persoon het ons gesê, so het van ochtendse dienst begin, met Colossense 1 vers 27, wat sê, Christus is in julle, hy is julle hoop. Hoop is gebouw op Jesus, die vleesgeworde woord, hoop is gebouw op dit wat God vir ons kom sê, dis gegrond op Godse beloftes, waarvan daar meer as 7000 in die bybel is. Dat is een paar goed wat God nie kan doen nie. Dat is een paar goed wat, wat sy karakter beperkings op hom sit. God kan nie lieg nie, hy kan nie alleen vertel nie, hy is die waarheid en daarom baseer ek nie my hoop op my gevoelens nie op dit wat wisselvallig is nie. Ek baseer my hoop op God Godse woord, op dit wat God sê, op dit wat God beloof. Nou gaan daar dalk van julle van my sê, maar, ja, ons lees die beloftes, en ons en dit vir ons self toe, maar, daar is van my beloftes, wat nog nie in vervulling gegaan het nie. God het die ewigheid, om dit te laat, in vervulling kom hy sê gebonde aan tyd en ruimte nie, hy hoef nie nie 40 jaar wat ek oud is, of 80 jaar wat ek oud is, om al sy beloftes in daai tyd waar te maak nie, God is nie gebonde aan tyd en ruimte nie, God in die ewigheid, om sy beloftes in vervulling te laat gaan, vrienden, het is my gebed vir jou, dat, ons wat in hierdie tyd so behoefte het, aan hoop, echte hoop, dat ons dit in Christus sal vind, en in Godse woord, Wat al die beloftes van God opgeteken is, en wat vaststaan, en al is alles rondom ons onzeker, en onstabiel, en vloeibaar, moet ons weet, Godse woord staan vast, Godse beloftes staan vast, Godse beloftes wat sê, Christus is ons hoop, en hy is in ons, en hom het ons zekerheid, zekerheid van ons kindskap van waar ons gaan eindig aan die einde van ons geloofsreis zekerheid dat hy ons hier weer gaan dra op sy manier en op sy tyd, mag jy hier die inspuiting van hoop ontvang en ons het dit gekry met Jesus' opstanding 1 Peter is wat sê nou het ons een levende hoop omdat Christus opgestaan het hy leef hy is in beheer Dit staan vast en zeker in Godse woord En omdat God nie kan leeg nie Kies ek om dit te glo Eerder as wat ek die fop nie glo Wat sê, ons is in die moeilikheid Ek kies om Godse woord te glo Om te sê dat hy ons nie in hierdie tyd gaan los nie Dat hy ons hier weer gaan vat En vir ons ander kant gaan uitbring Ons vader wat in die hemel is Laat die naam geheilig word, laat die koninkrijk kom, laat die wil ook op die aarde geskiet, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons dagelikse brood, en vergeef ons ons oortredings, soos ons oor die vergewe, wat in ons oortree. En laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want dan ie behoor die heerlijkheid en die kracht, tot in alle eeuwigheid. Amen. Vrienden, ek denk soma aan die lekker gemeentenawek wat ons gehad het, daar bewildernis by eb en vlou en ons lekker saam gekamp het. Ek hoop dus binnenkort weer vir ons beskore, dat ons lekker kan saam keir en mykaar sy tenhoorigheid kan geniet. Intussen gaan ons uit mykaar vanochtend met die rewete, dat Christus is in ons. Hy is ons hoop. Amen.